Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre cinstirea Sfinților și vom începe cu motivele de cinstire a Sfinților și apoi vom arăta că ei ne ajută pe noi în virtutea comuniunii Sfinților. Sfințenia poate avea diferite trepte aici pe pământ, după cum și credincioșii sunt răsplătiți în cer cu o apropiere mai mare sau mai mică de tronul lui Dumnezeu. În casa tatălui meu, spune Mântuitorul, sunt multe lăcașuri. Astfel creștinul poate fi ridicat până la starea denumită de simții Părinți de îndumnezeire, adică o stare de curăție și de intensificare duhovnicească îndălțate la maximum. Creștinul devenit astfel un alter Christus se face purtător de Hristos, de Duh, de Dumnezeu. Însuși trupul lui e spiritualizat, ființa lui reflectează frumusețea duhovnicească lăuntrică, o atmosferă de curăție, de pace, de siguranță, de copil dăruit cu totul braților părântești domnește împrejurul lui. Nu numai că viața lui e un lanț nesfârșit de minuni lăuntrice spirituale, dar adeseori se învrednicește și de darul facerii de minuni vizibile în lumea exterioară, așa încât prin el se proslăvește puterea lui Dumnezeu. Această viață, trăită pe culmile duhovniciei, se încheie uneori cu o moarte martirică. Dar, deși morți, sfinții negrăiesc de apururi, prezența lor nu se sfârșește cu moartea trupească. Din potrivă, adesea ea este amplificată de sfârșitul lor, împlinindu-se astfel cuvântul scripturistic, pomenirea dreptului va fi veșnică. Creștinii au pomenit totdeauna pe sfinți cu cinste și cu evlavie, au cinstit în ei realizarea a tot ceea ce este bun, frumos și sfânt, de care se poate învrednici omul. Au cinstit în ei pe semenilor care s-au nevoit ca să dobândească viața dăruindu-o și să se preamărească smerindu-se. Li s-au închinat ca unora care s-au înălțat până la pragul cerurilor, câștigând asemânarea cu Dumnezeu manifestându-se spre lauda lui, făcându-se lumina lumii, sarea pământului și cetate pe munte. Și au proslăvit în ei capodoperle puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu. Manifestările în afară, adică minunile, moaștele nestricăcioase și ajutorarea fraților de pe pământ, au format semne dumnezeiești pe care biserica le-a socotit suficiente ca mărturii ale marii prezențe. Biserica le-a înregistrat întâi în conștiința ei și apoi a purces la canonizarea vasului preales al Harului dumnezeesc sau l-a recunoscut ca atare fără o precizare specială în profeți, apostoli, martiri, dascăli, Călugări, ierarhi, soldați, regi și așa mai departe. Dar sfinții s-au impus cinstirii bisericii prin recunoștința pe care le-o datorează cei de pe pământ. Între biserica luptătoare, cea de pe pământ și cea biruitoare sau triumfătoare a dreptilor din cer e legătura iubirii formând împreună trupul tainic al Domnului. Unitatea lor e dată de împărtășirea unicei vieți dumnezeiești, al cărei izvor e capul nevăzut al bisericii, Hristos, care ne-a dat din plinătatea lui har peste har. Iar această legătură a iubirii se manifestă printr-un neîncetat schimb de bunuri duhovnicești, de rugăciuni de la cei vii pentru cei răposați, de mijlocire, de la cei drepți pentru cei ce se nevoiesc încă în această viață. Acest neîncetat schimb s-a numit comuniunea sfinților, nu în sens restrictiv, că adică ar fi o împărtășire între sfinți, ci în sensul că se petrece între ei, cei care participă la credință și sunt chemați la manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu în viața lor. Așa să ne ajute Dumnezeu.